Jag heter Linnea Pettersson och jag är hemlös i sju veckor. Istället för att sova i en busskur ska jag ta min resväska och flytta in hos så många som möjligt i min journalistplats Jom12. Häng med mig på resan och bland roliga barndomsminnen, djupa samtal och diskussioner kring vad som hänger på väggarna. Linnea flyttar in hos Micke Olsson. Hallå du! Välkommen! Tack! Mitt batteri dog mitt alltihop. Ja. Så jag kan inte ringa. Nej, det, är det var någon som släppte in dig. Ja. ja. Trevligt. Är... Ja. Här bor du Jag satt och väntade på den här resursen. Jo, jag bor här. Trevligt. Har du bott här hela tiden? Nej. Jag flyttade ju i början på tvåan. Första året hade jag en, ett mindre rum. Typ. Så. Uh... Nej, så det är 113 kvadrat. Så delar jag med två andra. Uh...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 Två, tre pers som har gått ut och in lite här tror jag. Mm. Det är roligt. Varför blev det kollektiv? Eller ja, lägenhetsdelen? Äh, äh, det börjar med att äh, min, min polare från Gotland, äh, han och jag skulle flytta ihop tänkte vi då. Och hans kusin bodde här då. Och äh, de andra två flyttade ut. Så då fanns det ett rum till mig och min polare. Så flyttar vi hit äh, Ja, så har vi, vi två och hans kusin då. Sen flyttade han ut. Men ja, det är på den vägen det blev det här stället då. Men du tror. Absolut, absolut. Det duger. duga. Det Tack! Tack! Tack! Tack! Tack! Det är väl någon Speedway-tävling med farsan han Typ eh, på eh, Smallstead small Stadium i Reading. Eh, när farsan körde. Han kör Speedway själv? Han körde då. Jaha. Så det är därför du har det intresset då? Det säger jag kanske sig själv. Yes. Hur ska jag bete mig nu på den här sportparen som jag har varit Du ska skrika mycket. Eh, eh. När slatan gör någonting så måste du visa intresse. Eh, han är det main man. Eh, annars njuta av maten och njuta av dålig fotboll. Är det mycket kritik? Ska man säga att det är Ja, dålig? ifall det är någon som gör något dåligt så ska du gärna påpeka det. Gärna säga att det var fint. Ja,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 Istället för att sitta hemma och, och se den i tv-soffan så går man ut och, och, och ser den med polare. Ja, eh, äh, äta god mat. Det, det är kul att, att vara ute med, med vänner och så. Vilken är den betta, bästa matchen du har sett? Jättesvår fråga. Eh, bästa matchen jag sett. sett. Ja, Sverige Tyskland äh, är väl en bra match i det sättet att det finns ett spänningsmoment när de vänner matchen som man inte tror allt, allt som är med skräll, skrällar är väl bra matcher tycker jag sen spelmässigt en match med två bra lag jättesvårt jag, jag kan inte kan inte säga någon alls faktiskt. tror du det blir någon skräll ikväll nej jag tror Sverige tar hem det 2-0 kanske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 som jag flyttade in med i den lägenheten jag bor i nu mm -hmm. och eh, keno. keno som man kallas av eh, typ fem pers men det, var, mm. det är det jag har hört, ja. det, är det jag kommer ihåg, vad ja. heter han egentligen? Anton Erlansson heter han, okej okay. okay. Men det blir nog bra va? Absolut, det blir kanon Vi det... skriker Yes My, mycket, det är, det är, det är. Nej det kändes bra, mycket bra, mycket bra. Jag Fick göra två och, och, och, och slå mycket ett mycket gammalt, gammalt rekord, rekord Så nej, så. nej känns känns bra. Bra. det kändes bra Bara så, som du hade förväntat dig Nej det, det, det missar matchen och sådär Allting, är, allting nytt. är nytt Det är så att vi har lagat nya debutanter på plan Så det kändes bra ändå Vi ska vara glada och vi vinner matchen Och det är det viktiga hur kommer träna, du känna att känna för EM? Ja, jag kan, jag kan sluta, sluta fokusera på det här rekordet, det här rekordet nu och, och gå vidare. vidare. Men det är en svår, är en svår grupp. Och Ingena Ingena Österrike, båta första matchen. Första matchen. Absolut, det inte lätt. Men men, och, men spelar vi spelar vi som, som, vi, kan som vi kan göra. göra. När, vi är, När är som vi är som bäst så, och så ska vi absolut, absolut gå till EM. Och, mm. och, och Zlatan, Zlatan tog det mycket kända när han, han, han på tidigare. matchen nej, nej, jag tror han njöt Han njöt Fick äh, se ett vackert, vackert mjöl Och, och, och en, boll en boll som knappt var inne, inne Men nej, nej han, han njöt mycket Han av denna, och och och denna, och match. Och denna match. Ja, han gissade det rätt Ja, 2-0 som han innan matchen Han kan se det, Anton, Anton. Du är, är mycket bäst, bäst. ja, jaman, ja jaman. Så. det stämmer. Hur skulle du skriva, skriva, skriva Micke? Micke, Micke är äh, en jävligt jävla kille. kille, alltså. kille alltså. Han är skön att hänga med. Han han, med äh, han, det händer det alltid saker. Han, är, ja, riktigt ja, riktigt ja, riktigt god. Alltså, alltså, det, det, det känns som att vi verkligen varandra. Vi i på gymnasiet. Nej, vad säger jag? Vi bodde tillsammans. Vi träffades. Vi sa det. Men så flyttade vi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 Just med, Just med principer och sådär. Ja. sådär. Han, ja. Jag, han, jag han, han, så han håller sig små, små, små gre grejer för sig. Han, han, han, han håller starkt. Så, liksom. så jag kan inte lägga saker i allt? Ja, ah, kanske, ah, kanske inte. jag kanske har... Kanske ändrat har där. Jag var det jag när du med Han fick lite glirningar ibland. Det låg lite saker där de inte skulle ligga. Men det var ju det skärmigt ändå det var. Och det bästa. Och det, bästa, och det bästa att det bästa bo Det med humanoid. Mm, mm. Ja. ja. Eh. Nej, men Nä, alltså, jag men måste säga. Liksom, yeah. liksom, ja, all ja, alltså, vi hängde i vardagskväll och, var och, och, och vi satt och såg på vi laddade till hela och sådant. Och och och och och, och liksom. Det och liksom. var trevligt, eller trevligt, enstämt. Vad ser du? ser du honom tio år. År. år? Vad gör Vår, han, gör han ja, ja, ja, jag ser, jag ser honom om honom är som är fan en fan tida sportjournalist. Jag tror han kommer långt för jag faktiskt. Han läser lite av det han skrivit i tidningarna på så Jag tror kommer för långt att jag tror han kommer faktiskt. Ja. jag Och då kommer han att skriva om det. Ja, tafningsvis. Mikael, han skriver det som en glad fick. <laughs> det handlar handla, handla, handla om vem man umgås med. Samtidigt så, så gläder sig av sig. Som jag har Absolut. Mycket viktigt de man umgås med. Det är så man blir. Liksom. För det var också för det var att lägga, och lägga och och så så lite jag vill, jag vill göra du? du? Det var inte vanligt att, att lägga, lägga saker sakerna så, så, så, så, så, så jag så kan, kan ner. Nej, nej. Då, då ska vi inte. det. är ordningsam. Jag är ordningsam så direkt i huvudet ifall det är skit. Det är allt.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 fotboll Sp och speedway behöver jag liksom motivera mina svar ja, varför fotboll fotboll eh, för att det är det jag är bra på och jag har alltid på mig det sedan eh, sen var liten liksom. det, är, det är det stora intresset speedway eh, för min farfar har jag har följt det hela livet så stort stort intresse inom båda sporterna intressen mm. ja vi tar väl ja det är väl film de här gamla klassikerna film Se på fotboll, det känns väl kan lite big eh. Det känns ju ändå som du gör det en hel del Ja, jo Se på sport Ska vi... Tycker du om, eh, så om skidskytte och ja. simning? Eh, skidskytte och... är enligt mig den bästa vinteridrotten tycker jag det är faktiskt en, Om jag ska titta på någon spot så är det ja, I mean, det är så intressant. Alltså, allting kan hända. Det är inte över för det sista skytet. Man kan ligga hur långt som helst före och sen kan man bränna... ...booma fyra skott som man borta liksom. Nej, det, det svänger snabbt. Det är det som är kul. Skriver vi upp imitationer här också? Ja, kan du någon mer än slaten? kan en, en hel del... Ja, nej jag ska inte överdriva Men jag kan ett par stycken men... Vilken minslätan tycker du att du är bäst på? Eh, Erik Niva eh, Brukar höra bra Erik Hamrein eh, Förbundskaptenen Och eh, Det är väl det är De, de, de är bästa eh, Och sen eh, finns väl några med de Som man bara kan lite små rader med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 Får slå det där rekordet så. Eh, nej, känns eh, väldigt, väldigt bra eh, inför EM-kvalet. <laughs> Gillar du Harry Potter? Jag har läst de böckerna. Har du, du har inte sett filmen? Jo, jag har sett filmerna. Du har sett filmerna? Och på sen... engelska. I Filmerna finns väl ändå inte på svenska? Så finns i svensktal. Ja, nej, det har jag inte. Nej. Nej. Ska jag ta, testa Snape då? Ja. <laughs> Ronald Weasley, take Mr. Potter and leave Hogwarts right now. <laughs> so it's not just Swedish, though, isn't it? Nei, also, man, but the other ones, they're so good. Morgan Freeman, I'm sure you know uh, him. Yeah. I should say, he's so awesome. He has the world's most beautiful voice. Well, you either get busy living or get busy dying. Klassisk citat från Eresorg äh, Redemption. Vad tror du? Men den är äh, inte så bra. vi går vidare här. Djur. Ingen. Tycker du inte om djur? Allergisk. Nej. Oh. Äh,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 Och den är väldigt bra. Eh, rekommenderar den starkt för de som är inte är italienst. Mm. Filmer: då. Eh. Svårt att hitta en favoritfilm. Eh. Du får väl jag ser också. Men Varför? det kanske inte hjälper. Nej, det hjälper inte jag har jättemycket mer eh, i filma människor. Eh. Men det känns, om man ska ta en film så måste det vara en klok film, inte någon komedi som eh Finst filmer du är du sån som ser om filmer eller är du det, eh, det, är det händer det händer. Jag måste säga jag måste säga Grease. Den det är den film jag har sett flest gånger för att eh, musiken framförallt. Du har sett den? Jajamän. Ja, är men. fantastiskt. Stjärnor då. Slatan. Uh, yes nummer ett på den listan är det så? av uh, idoler liksom <laughs> uh. Uh. han får stå ensam för den han försenar den respekten toppmodeller hmm. ja det finns uh, det finns många bra uh. men inte slatan lite modell någon gång också? Det känns som att här måste man ha någon kvinnlig eh, snygg modell. Nej, det känns... Han har redan fått utrymme i ai ah, Okej, okay. två eh. gånger. Men jag ska tänka lite Litterligt. på toppmodeller. Eh. Spel, lekar. Är du kortmänniskor? Eh, jo, kortspel. Och eh, sen tar vi kub. Det är kul. Gott Ja. Ah, det är underskattat. Kan också ta med andra ord. Sötsaker. Jag har på något sätt fått fram mig att du inte tycker om, så jag tackar så mycket. Det är väldigt fel. Det är det. Ja, tvärt, okay. Tvärtom. Ska jag säga. Okej, okay,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 Det är så tråkigt att ta vitt, vitt och svart Har du skiftande humör? Jo Är du blyg? Beror på Vilket sammanhang Vilket sammanhang räknar vi? Alla I alla sammanhang Och så ska man göra någon slags generell bedömning då Ja Helt enkelt Men om man säger det som på nollningen Var du blyg då? Ja, Vi kör en jo på den du känner jag mig också så alla liten Precis kommer från gymnasiet man har nu. Ja det är sant Sminkar dig mm, Det händer att jag täcker för Finnar Med lite foundation det är inte det är lite... Du kan sätta båda Ja vi gör det Vi tar en dubbel då Berättar allt för din bestis Nej Och bestis är Anton då Som du pratade med tidigare Mm. Det trevlig prick. Ja. Vi fick det intrycket. Har du någon skrivit ett svar eller en läxa från. Er? Alltså. Man har ju skrivit av på lektioner av anteckningar. Men inte på prov. Detta är ju ja. egentligen för tioåriga tjejer så att. Det <laughs> ja, Det är ju fantastiskt att man sitter här. och... Har du pussat en kille? Nej. Har du gjort någon... Nej, vad fan är det för jävla frågor? Alltså. Pratar du sömnen? Hur fan ska man veta det?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 borde jag ja men sen vet man inte. Jag inte hjälpa alltid ändå. Nu man ser att det första lagret är klart. Det börjar ta sig in det andra är snart ah, färdigt. Halva aldrig, jag färdig. 50 50 sekunder passerade. Ja ah, det här kommer inte Det blir bra, inget det. nytt rekord i alla fall. Det blir det inte. Ah, gud. Men två två stycken lager är klara.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 inte är inte lika bra som på det högra Ja det här blir Det här blir, ah! kommer det bli jobbigt Vänta, så? 1 av 43 1 av 44 faktiskt Det är 75 där Det, det avrundas 40. uppåt, okej okay. Och fy fan. Ja det blir Det kommer bli jävligt jobbigt känner jag vi kan ta bäst av tre? Nej det, det är bäst av ett räcker Vete, vete. Om jag slår det en gång så är jag nöjd med det. Hej eh. hej. Hey. Hey. God dagens. Vi har en eh, soffevennattare här. Allt. Right. Som att Barry flyttar in program. Så. Jag Flyttar runt i klassen och sådär. Aha, allt. Right. All right. Okej. Okay. Eh, inspektion av kuben. Mm. -hmm. Jag blandar det. Mm -hmm.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 Du börjar alltid med vitt. Mm. Alltid vitt. Om du skulle uppskatta många gånger, tror du Ja, det är över hundra i alla fall. Det är ju ändå något att ha i se om se, CV. Se hur många jobb jag kan få på det. <laughs> Ena är löst, tror jag. Bara en på andra. Nu blir man så här stressad och gör misstag. Ja, jag väldigt... Mm. Nu går det inte så bra här. Vad är det som händer? Det kan jag Nej, nej, nej Fingarna är <laughs> Nu är jag väl snart 42 eh... 43. Ja, kan jag klara två minuter? Nej, det tror jag inte Ja, Och den verkar märker konstigt någon gången eller med besegrad med eh, med hästlängder. – Nej, är du. Hur överdriver du Jag hade nog luckat tur på min eh, runda. – Nej, du fick en rätt en dålig start, Ja, men är du det det sista laget som kan bli av. 15. Ja, det är inte ens nära. Det är Inte ens nära. Räknar med ett mycket. vad kommer det ifrån? Nej. Ehm. Ehm. Ja, jag tycker inte att det namnet försenat finnas kvar. Men jag var väl lite bitter kanske när, när den här utbildningen började. I början. Men nu tycker jag inte jag är lika bitter längre. Så bittermicka är ett smeknamn som har försvunnit.